Нічого думалося, гадалося. Побуваю в гостях, запам'ятаю все до подробиць на її смаглявому лиці. А зараз треба закінчити листа до міському з приводу статті Одноблюдова, що злетіла вчора з номера, бо то справа принципова. У коридорі мало не збив з ніг бібліотекарку. Діна докірливо і мовчки дивилася, немигаючи на його щасливо дурнувате обличчя, на розтулені губи. «Чого це ти показуєш усі 32 зуби? Немов 100 сто тисяч по облігації виграв?» «Мабуть, таки виграв». Дивився на статуристу бібліотекарку, але не бачив її. Діна, виокругливши ухтиво-солодавій усмішці і так круглі щоки, знищувально кинула. «Герой дня!» «Вірніше ночі!» – поправив Володя. Брови молодиці здивовано насмішкувато підвелися до гори. О, ти і вночі можеш бути героєм? Хтивого тону Володя не підтримав. Іди, щасливчику, до заступника, шукає тебе. І видихнула грудним, притишеним голосом, чого мене ніхто не шукає. Глава шоста. Одноблюдов зустрів його з удаваним незадоволенням. Ще й зітхнув тяжко-важко. Негаразд, старий, негаразд. Капуста хоч і звик тут до всілякісних несподіванок, але насторожився по тих словах. Навіть зіщулився, відчуваючи небезпеку. Не розумію. І я не розумію. До тебе приходить вродлива молодиця, а ти старшому товаришу навіть здалеку її не показав. Усамітнився з нею потихеньку. Е, голубе. Не по-товариському це. А на фронті казав, для друга не пожалію й коня з під плуга. А тепер. Ну і жарти у вас сьогодні. А в мене вже серце йокнуло. І в мене йокнуло б. Люся каже, там така краля, а шуба яка. Сідай, старий. Про молодець то жарти. Тут є справи серйозніші, хоч коли бути об'єктивним, важливішого за стосунки з жінками і немає нічого на білому світі. Запам'ятай на всяк випадок, немає мстивішого створіння за жінку. До речі, як у тебе там із Зосею, немов же на серйозне закарлючувалося, ви за цим викликали, спохмурнів. Ти гля? Не викликав, а просив зайти. «Відчуваєш нюанс? Хоч маю право й викликати. Не хочеш відповідати, то й не треба. Чому? Вам скажу, як завжди, всю правду. Я не уявляв свого життя без Зосі, свого майбутнього по війні. А вона ж, наче, Зося дівчина серйозна, найсерйозніша з тих, кого я зустрічав на фронті. Я вже тобі старий торочив про це». Але ж досі написала У неї з капітаном більше, ніж дружба Одноблюдов зневажливо махнув рукою Жіноча тактика Гра слів, щоб тебе подрочити У зранену музу пограти Буває, жінка весело вихихочує, а очі сумні І інше трапляється Губи стулині, як на замок закриті, а очі сміються Не знаю але після того я її листи отсилав нерозпечатаними. «Ну, тут уже пристрасті отело. Не знав я, що ти такий максималіст». А потім шукав, знайомим писав. «Кажуть, вибула з госпіталю». «Пам'ятаю. Начальницю перевели кудись на інший фронт. А вона й твою яснооку музу забрала». «Не падай духом, розшукаємо». «Ви мене за цим кликали?» Одноблюдо підвівся, провів долоною по білявому йоржику. «А покликав я тебе ось за чим. Та ти сідай, розмова буде довга і неприємна. У житті існує сувора закономірність. Сьогодні зле щось, на завтра жди радості». Капуста присів, але малося йому чогось незатишно. Мушу сказати тобі, друже, ось що, я не ідеальний герой у людській комедії. Але хочу, бажаю щиро, аби ти прагнув до цього. І з висоти років своїх і досвіду, часом гіркого, маю право як старший сказати тобі, найбільше бійся компромісів зі своєю совістю. Але про це якось пізніше. А тепер до діла. Треба тобі, друже, вчитися. Поки десь там причаїлася Зося, поки вродливиця вчителька з арт-училища не заполонила остаточно. Потім буде пізно. Конкретніше. У Харкові працюють шестимісячні курси газетних працівників. У квітні початок навчання. Закінчиш? Місце в нашій газеті за тобою. З Жерменом домовлено. То як? Згода? Для капусти це була несподіванка. Пропозиція його приголомшила, хоч він і сам готувався до навчання».